Ám ekkorra újra leereszkedett a köd, és ha lehet, még sűrűbb volt, mint korábban. A sok forgás után hablatnak elképzelése volt arról, hogy merre tartanak. És amikor póc és odvas fogú röhögésének utolsó foszlányai is elhaltak, félelmetes csendben haladtak előre. – Hol vannak a többiek? – tudakolt a halvér. –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 Hablatja a fejéhez kapott, majd türelmesen elmagyarázta, hogy horrorborjú alszik, és őt aztán képtelenség felébreszteni. Horrorborjú halvér sárkánya volt, Ő viszonylag tetszetős jószág, de a nap nagy részét alvással töltötte. Ezúttal is kiterülve feküdt az egyik evezőpad alatt. Halvér alá tett egy kabátot, hogy a feje bele ne érjen a vízbe, nehogy megfulladjon szegény házi sárkánya. f f f fogatlan nem n nem nem, nem, nem, nem, nem, nem. n na ne -ni, nem, nem, nem nem fogatlan. nincs ebéd, nincs mozdulás... Nem-nem-nem-nem... Fogatlan... s like H-ha-ha-hablat...? Mind, mindig csak par -p -p -p parancsol. Parancsol, parancsol, és parancsol... Csinált -cs -cs ezt? Nem, nem, ezt. Fogatlan, sárkány, nem, nem, rabszolga. M -m -m munka, munka, -m -munka. M -m -m munka, munka, munka, munka, munka, semmi másból nem áll szegény, fogatlan élete. Fogatlan, de hiszen reggel óta alszol, tiltakozott hablad. Ennyi badarságot még soha életemben nem hallottam. Minden megteszek neked, te is tudod.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 A kis sárkány még nagyobbra nyitotta egyébként is hatalmas zöld szemét. Nagy darab kövér, szörny, kapafogú emberek üldözték, szegény fogatlant végig az ágyon. El akarták fogni fogatlant, mert fogatlant olyan különleges. Csak osztrigát akartál.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 Elegem van, a sarkamra állok, felőlem addig sztrájkolsz, ameddig csak akarsz, engem nem érdekel. – Rendben van, sziszekte fogatlan. – Fogatlan, akkor t -t -t -t... tényleg sztrájkot hirdet. Fogatlan öntudatosan felállt válláról, és letelepedett az árbóc csúcsán, s közben dühösen motyogott magában. Még egy fagátlány, gyerekes, majd meglátjuk, hogy okos tojás, haha, hablak, majd meglátjuk, mert mennyi ideig bírod egy ilyen gyerekes sárkány segítségem nélkül, mit csinál? Érdeklődött halvér, aki nem beszélt sárkányul, ezért nem igazán értette, hogy mi történt. Fülel, hogy merről hallja a többiek hangját, hogy visszatudjunk térni az öbölbe? Ha, nem igazán. Vallotta meg Hablagy, akivel még mindig forgott a világ a hipnotizáló sárkány szembámulás után. Ha, egy kicsit összekaptunk, és fogatlan sztrájkot hirdetett.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 – Ha-ha, hatvan másodperc! – dünnyögte fogatlan elégedetten az orra alá. – Hatvan másodperc percig b -bí -bí ki fogatlan nélkül. – Ha-ha-ha! – Ezt a m m m meg sem hallottatom! Kiáltott le, miközben a karmait vizsgálta. – Ha a nem lehet szüksége egy, egy, egy ilyen gyerekes sárkányra!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 nem hallom, ne nem, nem, nem hallom, szólt visszafogatlan, fülére tapasztott szárnyakkal. Halvér lehúta a szemét, hát ha csak álmodja az egészet. Aztán újra kinyitotta. Ide hallgass, jaj! sziszekte kétségbe esetten. Hallad, am amit én hallok, tengeri sárkányok! Hablagy meg sem moccant.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 Mit is mondod, hangos? Mit kell ordítani, amikor a hajóra érünk? Ja, tudom már, azt az ostoba huligán csata kiáltást hagy. Jeee! Yeah! Várj! Suttogta hablat, aki eszeveszett tempóban igyekezett felérni halvér után. Ne, ne siesse semmit! De már késő volt. Mire hablagy felért, halvér már átvetette magát a hajó oldalán, és torka üvöltötte, hogy jééééééé! Yeah! Bélhangos büszke lett volna rá. Halvér a fedélzeten ért padlóta, telhető legfélelmetesebb és legbarbárabb arckifejezéssel hadonászott a kardjával, és arra számított, hogy két vagy három békés halász fog majd reszketni előtte. Ehelyett Róma 350 legjobb katonája nézett vele szembe, a legmodernebb fegyverekkel felszerelkezve. – Ó, ó, ó, Mormogta Hablac, aki még mindig a kötélbe kapaszkodva kukucskált át a hajó oldala felett. E – a de Ennyit a arról, hogy mekkora szerencsénk van! –